Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Nahmaduhu wa nasahinuhu wa nasahafiruh Wa na'udhu billahi min saruri ya waktusinah Min sayyadi ya amalila Min yahdihi ilahu Fawabudlana. Fawabudlana. ala Wa ma idlalik ala hadiyalah Ishadu ala ilahinullah wa ahdahu ala sharika lah Wa ishadu ala muhammad an al abduhu wa rasul Ya ayyul adzina abadakum rahaa harbatu qadihi Waladamudunna ilahu adil muslimun Ya ayyul nasudakum rabbukum Aladzi khabakum min nafsi wahidah Wa khalatah minhah zawjahah wa kata minumah rijalan kathira wa nisara Wa takumah dati dasar bin Nabi wa raham Inna allaha ta'ala adikum rakiba Kiyana dati alaml takum Allah Wa kuhlu kawlan sadidah Yuslih lakum ahmanakum wa yakhirakum gulubakum Wa maiti ilahu nasulahum faqattaazah khawsan hadimah Allah Wa khiran hadiyah di Muhammadin sallallahu Basyurul mulim hadzat wahaina kula mohon hadzat inggih Bapak Nabi sallallahu alhamdulillah wa barakallahu minna wa sallallahu memberikan anugerah dan berkah untuk peresmian bacaan kita alagih dalam tahwiyah yang dikerjakan oleh Al Imam Abu Ja'far Ath-Thawi rahimahul ladah pada pertemuan terakhir teman kita sulukan tentang di antara kita Al-Sunnah wal Jamaah Mengimani tentang Sifat-sifat Allah SWT Tanpa melakukan takwil, Demikian juga tahrif Demikian juga ta'adil Sudah kita sebutkan permasalahan tersebut Demikian juga beriman terhadap Penabian Nabi kita Muhammad SAW Sebagai akhir dari para nabi Demikian juga Tentang permasalahan syafat Nabi SAW Demikian juga Al-Quran yang terdalam kelamu Allah Demikian juga tentang permasalahan suami isteri. Demikian juga permasalahan panjang lebar tentang al-quran al-kuwatar. Dan terakhir disebutkan tentang keimanan kepada para malaikat. Demikian juga para nabi. Demikian juga kitab-kitab yang Allah turunkan kepada para rasul. Dan kita bersaksi bahawa sesungguhnya mereka di atas kebenaran, yaitu para rasul. Anu minubil malaikat yang wanabiin. Al-Qutub Al-Munansalah Al-Mursarid Wal-Nashadu Al-Hum Tanu Al-Hakir mubin Demikian tidak disebutkan Buah Atau hasil Dari keimanan Kepada para malaikat Demikian juga Keimanan kepada Para nabi Dan demikian juga Kitab-kitab Sudah disebutkan Berikutnya Akan disukai Berjawab Orang Allah Ta'ala Wa Nusami Ahla Qiblatina Muslimina Mu'minina dan kita memberi nama orang-orang yang salat menghadap ke arah kiblat kita sebagai orang-orang muslim demikian juga orang-orang mukmin selama mereka tentu saja tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang membatalkan keimanan mereka. Wa damu itha jaa'a bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam hunarifin Selama mereka itu terhadap apa yang datang padanya Nabi SAW Yaitu dari syariat Islam Mu'tarifin Mereka mengenal Lahat Mu'tarifin ini sebagai dibicarakan oleh para ulama Jadi tidak cukup sekedar dengan dia itu Mengakui ataupun mengenal Terhadap syariat Nabi SAW Tetapi hendaknya ditambahkan dengan apa? Ditambahkan dengan dengan beramal Ya alafat ini Sebetulnya Allah menambahkan seperti saya Fawasan, Alhamdulillah Bila Allah, Allah menambahkan, la ma amal, ma'amal Keikhlas Ya harus bersama dengan Iktiroh, mengenal mengenal syariat Allah SWT Demikian juga mengakui syariat Nabi SAW Bersama dengan itu harus Beramal juga Harus beramal, demikian juga Amal itu dilandasi dengan keikhlasan Ini perlu ditambahkan kalau cuma mencukupkan dengan mengenal wa tarif mengenal syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditakutkan terjatuh kepada pemikiran murjiah. Yang mana mereka dari kalimat rajaa'ah itu mengakhirkan amal dari iman. Maksudnya amal itu tidak berpengaruh terhadap keimanan seorang. Selama dia sudah bersyahadat maka dia itu adalah sama kedudukannya dengan yang lain. Makna semerhat ini berbahaya. Tapi sebagian ulama, ya, menyebutkan udur-udur terhadap apa yang disebutkan oleh kalimah Abu Jafar atau Hawi Noor kali ini. Jadi yang penting kita ingat bahawa di sini tidak cukup orang sekedar mau mengaku, demikian juga sekedar meyakini terhadap apa yang datang padanya Nabi Sallallahu so Alaihi Wasallam. Harus tambahkan apa? Harus tambahkan amal. Harus tambahkan di situ amal. Walaupun bulan lima, Allahu waakbaro musadikin. Dan bagi dia itu terhadap sesuatu yang Nabi saw so Ucapkan dan orang Nabi saw -so -so mengabarkan musadikin, membenarkan. Ya demikian. Jadi mengetahui, mengenal, demikian juga membenarkan. Maka dari kata disungkan oleh beliau ini, kalau kita mengatakan bahawa orang-orang yang dia itu sholat. Kemudian menghadap ke arah kiblat kita. Demikian juga mengakui syarahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga mengamalkan syarahan Nabi Sallallam. Maka kita mengatakan mereka itu sebagai orang yang yang Muslim. Dan itu harus berhati-hati dalam permasalahan ini tentang permasalahan pengkafiran terhadap seseorang yang sedang melakukan hal-hal demikian. Semoga Allah menerima kita. Ketika kemudian menjelaskan ucapan ini. Para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah alaihi beliau telah mengatakan sebagaimana di sini di dalam Sahih Bukhari nomor 391 demikian juga 92, 93, dan beberapa yang hampir mirip. Para Nabi sallallahu beliau mengatakan dari hadis Anas bin Malik "Man shalla salatan, barang siapa yang salat sebagaimana salat kita" Wa staghmala kiblatana demikian juga salat menghadap kiblat kita wa aqala dhabihatan demikian juga memakan sembelihan kita bahwa muslim haknya itu adalah seorang muslim lahum lana untuk dia apa yang untuk kita juga ya hal-hal yang dia itu menjadi hak seorang muslim seperti so, kalau dalam suatu pertempuran, mendapatkan bagian dari ghanimah umpamanya Wali maalehna, alehi dan atas dia kewajiban dia itu apa yang juga wajib bagi kita, iaitu sama Jadi orang siapa yang dia nusolat seperti surat kita menghadap sebagaimana menghadap kita ketika solat itu menghadap kiblat, kemudian memakan sembilan kita maka dia muslim. Untuk dia yang untuk kita juga kewajiban dia apa yang sebagaimana sebagaimana kita wajib juga demikian. Ini menunjukkan kemuliaan seorang muslim. Boleh mengadakan ramatara <tuh> dengan perlu menjelaskan hadis ini lima puluh hari. Bagi laul hadis sebenarnya hadis ini awalnya ada potongan hadis yang lain. Jadi wara ada pihak yang ada tauhid. Hadis ini sebelumnya ada kumitara neta apa orang yang di itu menolak tauhid ya tidak mau mengucapkan kalimat syahadat demikian jadi lamatan yang disebutkan asalnya adalah ada orang-orang yang di itu tidak mau masuk Islam menolak tauhid tidak mau mengucapkan kalimat syahadat tidak mau sholat dan sebagainya fa iza qarabhi sarrafal wahid apabila dia itu menetapkan dari tauhid dan sebagainya tadi maka dia menjadi seorang wahid min ahli kitab dari orang-orang alkitab menjadi orang yang Beriman, menjadi orang yang Muslim. Dan, ya. Kemudian sebutkanlah lapa tadi. Ya, wassala. Maksud solat di sini adalah solat sebagai mengatakan yang mengandung solat di situ syahadat terhadap disalah nafsu awal. Wassala asr ia utama minah di syahadah disalah. Solat yang disyariatkan itu di dalamnya ada ada syahadah juga. Ketika kita tata syahud, mau jawab kalimat syahadah. Ini ya, kalau seseorang dia itu salat otomatis dia bersyahadat. Karena dalam kandungan salat itu ada syahadat. Kemudian sebutkan apa hikmah dari ucapan Nabi tadi? Barang siapa yang dia itu salat sebagaimana salat kita, demikian juga menghadap sebagaimana kita menghadap Ka'bah, menghadap kiblat. Kemudian makan sebagian kita, hikmahnya adalah wa hikmatul al ikhtisar ala madzakara min al-afal. Hikmah dari mencukupkan terhadap apa yang tadi disebutkan dari perbuatan-perbuatan tadi, sholat menghadap kiblat, demikian juga makan sembilan itu. Anam Yuki Rabi Taohid, ini ahli kitab. Sesungguhnya orang yang dia itu menetapkan taohid dari ahli kitab, ahli kitab dia mengucapkan shadat mamanya. Wa insya kemudian sholat juga, tetapi sholatnya itu, ya, waslah ya, wa insya allah waslah balu. Wada bahul lagi dah mulai dina, walaupun dia sholat. Atau mungkin menghadap juga Atau menyebelih juga Tetapi tidak seperti sholat kita Demikian juga tidak menghadap Bagaimana menghadap kiblat kita Dikatakan orang-orang Yahudi juga dia sholat juga ya Mungkin diantara kita tahu Bagaimana adat mereka ya kan? Kemudian juga sholat mereka Ada juga diantara mereka Melakukan sholat Kalau orang-orang shoroh Ini dia peribadannya di gereja-gereja itu Ini walaupun mereka sholat Demikian juga mungkin menghadap Ketika sholat itu atau acara yang mereka miliki Demikian juga menyembeli Kalau kemudian tidak seperti kita lakukan Maka bukan sebagai seorang muslim Itu dihantara hikmahnya Jadi kalau kita dapati orang itu Sholat seperti sholat kita Tidak seperti sholatnya orang-orang Yahudi Atau mungkin orang-orang yang punya keyakinan Kejakinan juga sholat juga diam, diam. Bahkan puasa juga Tapi puasanya ya ini, Boleh makan Selama dia itu mungkin tidak berupa daging atau tidak dikasih kemudian garam dan sebagainya. Kalau orang-orang Jawa, cewek-cewek itu dia makan nasi saja atau mungkin ketela saja. nah, Cara-cara seperti itu ya. Kalau tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, bukan dikatakan seorang muslim. Demikian juga salat. Kalau kemudian salat mereka tidak seperti yang dilakukan oleh kaum muslimin, maka dia dikatakan muslim. Ya, demikian. Kemudian disebutkan secara lengkap di Sahih Bukhari Ya dari hadis Anas Malik tadi Man solatana wasata kembali lagi bela wa akala hatana demikian juga menyembelih sebagaimana ya memakan sembilan kita dia makan dia makan sembilan kita pada liga muslim dia itu seorang muslim Allah diilhami matuloh hadis serbinyak kali disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dari hadis Anas Anas Malik ya serbinyak kali dari apa yang oleh Al Imam Ibn al-Abi Ilis di penjelasan syarah akidah tauhid ini lebih lengkapnya adalah Maka mereka itu adalah seorang muslim. Maka orang itu adalah seorang muslim. Alladzi lahu Yang mana untuk dia itu dhimmatullah yaitu amanah. Untuk dia itu amanah Allah Subhanahu wa taala. Wa Demikian juga amanah dari rasulnya. Amanah rasulnya. Pana tukhfiru. Pana tukhfiru la Sungkan oleh menhajjar qasiru yakni la Jangan kalian berkhianat terhadap Allah di dalam amanahnya. Untuk kita benar-benar menjaga ya, jangan kemudian berkhianat terhadap apa yang sudah di, di disaksikan. Maka disebutkan di sini dari apa bin oleh Al Imam Ibnu Abi His di sini, Uyaisul Syekh rahimah taala, mengisyaratkan syar'i Ta dengan ucapan ini tadi, barang siapa yang itu salat sebagaimana salat kita yang tadi akhirnya tadi <tuh> Hila al-Islam al wal wahid sunniyah Islam dan iman itu adalah satu. Wa anan muslim la yakhruj minal Islam bi ittikami dam malam yastahiluh. Bahasa lugasnya seorang muslim itu tidak keluar dari Islam dengan melakukan dosa-dosa besar. Selamat dia tidak menghalalkannya. Demikian juga ada tambahan selama itu tidak termasuk perbuatan-perbuatan yang membatalkan keislaman jadi kalau orang itu adalah seorang yang sudah muslih berzakat, demikian juga solat, maka tidak keluar dari Islam dengan sekedar dia melakukan dosa-dosa -besar, besar. Ini yang maknanya kita berhati-hati. Karena permasalahan mengkafirkan seorang mukmin atau tidak mengkafirkan, itu ada dua kelompok yang berseberangan. Satu bermudah mudah, seperti orang-orang Muhtasila, demikian juga orang-orang Khawarij Ya, mereka sebaga terbahwa orang melakukan dosa besar, besar, maka mereka terkawal di neraka keluar dari agama Islam. Adapun orang-orang Mutazila ya mereka di dunia ini adalah di tempat di antara dua tempat. Manusia baina man silatain. Itu satu tempat di antara dua tempat. Bukan mu'min dan bukan kafir. Ini menurut mereka orang-orang Mutazila silah. Kami kalau orang-orang orang berpendapat ya yang melakukan dosa besar itu adalah kafir, keluar dari agama Islam. Di neraka nanti mereka akan neraka, di neraka. Adapun kekalnya mereka neraka antara Muqtazilah dan Khawarij adalah sama Ya itu, perlu di, dicatat Bahawa kelompok yang pertama adalah apa? Ya, orang-orang Muqtazilah dan orang-orang Khawarij Mereka mengatakan bahawa yang melakukan dosa besar itu ada Gakal di neraka nanti pada hari kiamat Ya Keduanya sepakat kelompok dua kelompok ini Tetapi, adapun di dunia mereka berselisih Muqtazilah berpendapat bahawa orang melakukan dosa besar Ya, maka mereka itu adalah di suatu tempat di antara dua tempat. Mansilah baina, mansilah tain. Tidak umum dan tidak kafir. Ada pun orang-orang kuaris mengatakan mereka itu adalah orang-orang kafir yang melakukan perbuatan syabsa, yang mencuri, ya, atau mungkin membunuh, atau bahkan mungkin ini berdusta dan sebagainya. Demikian mereka berpendapat. Kelompok yang kedua, ya, yang itu bermudah-mudah kebalikannya. Itu orang-orang murjia. -orang Ya orang-orang murjia dari kalimat roja Yaitu yang mengakhirkan Mengakhirkan amal dari iman Maksudnya apa? Ya ini, amal itu tidak apa, tidak berpengaruh terhadap keimanan Bahkan sebekan mereka bahwa imannya Jibril dan Mikael Itu seperti keimanan orang-orang yang bermaksiat Selama dia itu sudah bersyahadat. Ya ini kebalikan dari kolomnya tadi Adapun al-suna wal Maka mereka di tengah-tengah Selama mereka tidak melakukan perbuatan Yang membatalkan keislaman Apabila dia melakukan dosa besar, maka mereka adalah sebagai seorang mukmin, ya, Yang dia itu adalah imannya lemah Ya demikian Maka masih seorang mukmin demikian juga masih seorang muslim Tetapi imannya dalam badan lemah Sehingga sini oleh <tuh> beliau Wa'lal muslimlah yahruj minal islam Ya, sesungguhnya seorang muslim tidak keluar dari islam Dengan dia itu melakukan dosa-dosa, bertiga -dosa bidang -dosa. Selama dia tidak menghalalkan Selama dia tidak mengatakan bahawa Zina itu halal Selama dia tidak mengatakan bahawa Ya berikan surat itu adalah boleh Demikian juga selama dia tidak mengatakan Yang lain yang banyak Ya menemukan keras itu adalah Bukan, mereka bukan mengatakan Itu sesuatu yang boleh, ya selama mereka Masih meyakini bahawa itu adalah haram Halal tadi, maka Dia tidak dikafirkan walaupun juga di situ juga ditambahkan oleh para ulama ada hal-hal yang dia membuat mereka kabir diantara ya, nawakil ul-islam yang membatalkan, membatalkan keislaman mereka nanti saya akan wal-murad liqaunihi ahlu qiblatina dan maksud ucapan beliau yaitu orang-orang yang seperti qiblat kita yaitu man-yadil islam wa'istahubil Ka'bah. jadi orang yang dia mengaku sebagai seorang muslim dan menghadap ke arah Ka'bah wa ikana min ahli al walaupun dia termasuk orang-orang ahli al mungkin punya pemikiran-pemikiran bid'ah -pemikiran ya orang-orang al-ahwa mengikuti hawa nafsu selama ahli ahwanya itu tidak al-ahwa hawa nafsu ataupun bid'ah mukaffirah yang itu mengeluarkan dari keislaman seperti pengayat di pembahasan bahasa seluruh seperti pemanya wahdatul wujud mengamalkan ittihadiyah yang mengatakan dirinya bergabung dengan Allah Subhanahu wa taala atau orang-orang Jahmiah yang mengingkari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ataupun Syi'ah Rafidhah ya dari Syi'ah yang dia itu albah Rafidhah. Semua Rafidhah karena waktu itu menolak ya eh bin Ali. Semoga Allah an Ali Zainal Abidin yang kemudian mereka melepas diri dari Zaid bin Ali ini yang dia itu Mengaku yang membakar demikian juga Umar bunyinya kalutaman, ya sehingga dijungji dengan roh fitrah Yang mengkafirkan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, seperti ini Ali Hawa seperti ini maka ini bukan termasuk alul A'la Huwa yang dia itu apa masih seorang muslim, bukan. Tapi Ali Hawa dia yang dia itu Bunyi, mengikuti awanab semua tuntun perintahan yang tidak sampai mengkafirkan, tidak sampai dia itu dikafirkan maka dia itu masih seorang muslim. Demikian juga Alamin ahli masyi. Demikian juga orang-orang yang dihitung melakukan perbuatan kemaksiatan Terjatuh kepada Ya mungkin kemaksiatan berzina Ataupun mungkin terjatuh dengan perbuatan mencuri Atau minum khomber Atau yang lain yang meninggal kewajiban Allah Subhanahu Wa Taala. Selama dia tidak melakukan pembatalan-pembatalan keislaman Maka masih dikatakan seorang muslim Malam <tuk> yakdib <tuk> Malam yakdib bisayn mima jabi Rasulullah SAW selama mereka tidak mendustakan sesuatu yang datang padanya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya demikian Dan nanti akan datang pembahasan di dalam lafaz la kafir ahadan min ahli kibah min dan kita tidak mengkafirkan seorang pun dari ahli kiblah intam dengan suatu dosa padahal ia مستحيل selama dia tidak Menghalangkannya ya demikian Jadi ini adalah keyakinan usulul jemaah Bahawa seorang yang dia itu menghadap Sebagaimana kita sholat menghadap kiblat kemudian juga sholat. Sebagaimana sholat kita maka mereka adalah orang Muslim. Dan tadi kita sebutkan di situ ada beberapa hal yang perlu dicatat. Hal yang itu bisa membatalkan Keislaman Jadi lapar tadi bahasa kita dia itu maknarin dengan dia itu mengenal. Rasul Nabi saw ada masalah mengakui itu tidak cukup. Harus kemudian dengan amal. Demikian juga tidak melakukan hal lain itu bisa membatalkan keislaman. Kita baca sedikit beberapa hal yang itu membatalkan keislaman. Bisa ditulis ya. Subhanahu wa di buku beliau atau di salah beliau yang kecil Nawak kitul Islam membatalkan pembatal keislaman. Disebutkan di situ anna nawa kitul Islam asharatu. Nawaqin. Sesungguhnya pembatal Islam itu ada 10. Ya, bisa ditulis. Yang pertama adalah asyirku fi ibadatillah Syirik di dalam beribadah kepada Allah swt. Untuk menyebutkan semua ini sebenarnya ada penjelasannya, tapi di sini kita mengulang lagi untuk kita mengingat hal seperti ini. Yang pertama adalah yang batalnya selamat syirik di dalam beribadah kepada Allah swt. Kemudian yang kedua adalah Di antara bentuk syirik adalah apa? Abu Iqirila penyembah dusta untuk selain Allah s.w.t juga untuk selain Allah s.w.t termasuk dari bentuk kesirikan seperti dia menyembelih untuk jin atau menyembelih untuk kuburan kemudian azan yang kedua yang batang keislaman adalah Man bin Allah bin Allah yang menjadikan antara dia dengan Allah perantara menjadikan antara dia dengan Allah perantara yang mereka berdua dengan dia yang mana dia itu berdoa dengannya Demikian juga meminta Mereka itu syafaat Ini termasuk yang betul keislaman Tawasul sirkiyah. Ya, Yang kedua bisa ditulis Tawasul syirkiyah Menjadikan perantara Yang berupa kesirikan Apa itu? Minta pada kuburan Orang yang sudah sore Perbuatan mereka ini seperti perbuatan orang-orang kabir kurares. Hari kita sudah mengulang-ulang. Orang-orang kabir kurares itu, di samping Nabi, mereka meyakini patung itu tidak bisa memberi. Ya, tetapi apa patung itu agar bisa mendekatkan diri dia dengan Allah SWT. Mana nah, budoh bila dikoriduna, ilang rezulfa. Tiada lah kami menyembah patung-patung itu, kecuali agar semakin kami dekat dengan Allah SWT. Ini supaya lebih dekat. Demikian juga yang minta pada kuburan itu. Aku kan banyak maksiat. Aku adalah orang yang penuh dengan dosa, yakni berlumuran dengan dosa-dosa kemaksiatan. Adapun yang di dalam kuburan ini orang-orang soleh, mau nyajah, perlukah disi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian me mengkiaskan bahwa seorang kalau mau mendatangi raja, maka butuh kepada pengawal, tidak mungkin langsung. Sehingga kita juga demikian, kalau langsung minta kepada Allah, tidak mungkin diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, harus ada perantara. Maka di sini mereka melakukan kias yang kias Untuk syirik, yang kias atau permisaran yang salah ini. Ini dibahas di permasalahan tawasul yang berupa tawasul syirik. Jadi yang kedua adalah tawasul kesyirikan. Yang ketiga adalah dari imbatan keislaman. Walaupun dia bersadar, demikian juga tadi disebutkan hidupnya itu. Mengakui apa yang datang kepada hadis suara rasul, demikian juga menghadap timbalan kita juga, demikian juga solat. Makanya insya Allah tambahkan bahawa di situ ada hal-hal yang bisa membatalkan sunnah seorang. Dan itu juga kita bahasih baru lewat pembahasan pasuh syubhan. Sebagian menyimpulkan dengan apa hadis Utsama bin Sa'id. waktu itu Nabi marah Utsama bin Sa'id karena membunuh orang yang bersyada. Demikian juga hadis Abdullah bin Mu'arad bin An-Nu'man. Aku diperintahkan di untuk Memerangi manusia sampai mereka itu bersyahadat Yailah hafirhi Mungkin Tuhan Upatil al -nas. Demikian juga tadi hadis Man sholat sholatana Ini juga ya Ini harus dibimbing dengan penjelasan para ulama Kalau kemudian Ya tampak dari orang bersyahadat itu Suatu yang membatalkan Islaman Yang kita tunjukkan sebagaimana pendudukannya Di antaranya tadi Ya yang membatalkan Islaman Berikutnya yang ketiga adalah Man labi kafir al-musriqin Ya, tidak mengkafirkan orang musyrih Tidak mengkafirkan orang musyrih Kau syakir di kufri maturah kuratuh Semua agama benar di si sini Allah SWT lah. Semua agama benar di si sini Tuhan Ini salah, ini salah harus kita peringatkan Tidak ada kita lihat untuk kemudian Ini mudah-mudahan menggabirkan orang, tidak Bagaimana kita menyampaikan kepada manusia Bahawa tidak boleh seseorang itu ragu terhadap kafirnya orang kafir tidak mengkafirkan orang kafir tidak boleh. Ya, sekarang kita berbicara tentang masalah aqidah kita tidak boleh campur campur campur baurkan tidak boleh. Ya, kata termasuk membantah membantahkan Islaman tidak mengkafirkan orang musyrik atau ragu-ragu banyak mereka itu adalah kafir atau musyrik. Ya. Dan Allah menyebutkan dalam Al Quran Inna latinaq barumin alkitab wal musyrikin jelas Allah menyebutkan sesungguhnya orang-orang yang kafir. Dari ulkitab, Yahudi dan Nasrani Dan orang-orang musyrik Kalau mengatakan mereka tidak kafir Semua benar Allah SWT, Agama agama semua benar Berarti kita mengingkari ayat ini Ya mengingkari ayat Yang dalam Al-Quran Bahkan sudah tahu yang mengingkari Satu ayat saja, atau bahkan satu huruf Dari Al-Quran, maka kafir Ini, ini keyakinan kita Kita berbicara sekarang adalah berbicara masalah Agama kita, kan demikian Harus nasihati manusia, tidak boleh Mengatakan bahawa semua kema benar tidak boleh, ya semua kema baik tidak bisa, karena kita selalu berbicara sebagai sebagai seorang Muslim Mengenai ya, kita, kita, ya demikian. Jangan dicapur jangan mudah dicampur baharkan. Kemudian juga yang ketiga, yang keempat ya, Di antara empat nabi sallallahu alaihi wasallam. Manitabatag anak ayah hadi nabi Akmal Minhadhi, seorang yang meyakini selain petunjuk nabi lebih sempurna. Seorang yang meyakini selain petunjuk Nabi lebih sempurna atau sama, ya maka ini kafir juga. Hati-hati kita semua harus meyakini bahwa Al-Quran demikian juga hadis itu adalah lebih sempurna, lebih bagus. Tidak ada yang menyamainya, ya tidak boleh. Dari hukum-hukum yang dibuat oleh manusia, anda termasuk pembatal Keselamatan yang meyakini bahwa hukum yang dibuat oleh manusia atau selain yang dibuat oleh manusia apa Jin dan sebagainya itu lebih bagus daripada petunjuk Nabi. Jadi termasuk yang berbangsa Islaman harus diingatkan seperti ini. Ya tidak boleh kita meyakini bahawa selain hukum Islam itu lebih bagus atau sama tidak boleh. Yang kelima, maaf kau tak sayang mimajabir Rasul walau amilabi seorang yang benci terhadap Sesuatu dari syariat Ya datang kepadanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam benci terhadap syariat. Ya, walaupun diamalkan, walaupun diamalkan, benci terhadap jenggot hati-hati. Ya, atau mungkin celana di atas mata kaki. Ini berarti benci terhadap syariat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syariat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati permasalahan ini. Termasuk yang bertakwa ke Islaman. Ini tidak sekedar kemudian Mengaku yang mau datang pada Nabi SAW Ya Kemudian dia benci, nah tidak boleh Atau permasalahan-permasalahan yang sensitif Ya Jadi perkara perempuan itu Masalah pernikahan, ya demikian Demikian juga pakaian dan sebagainya Kalau yang wajib untuk kemudian dan sebagainya. Maka dia benci, ini berbahaya Walaupun dia beramal Termasuk yang dihitung batangnya selamat dan penjelasannya sudah lewat panjang lebar. Asar yang keenam adalah menista, sebisa ilmudinilah mengejek, mengejek sesuatu dari agama Allah. Hati-hati, mengejek syariat Allah swt termasuk pembatalan keislaman. Kemudian yang ketujuh asir -sihir. sihir jadi berbagai bentuk macam sihir, sihir pelet, ya demikian juga mungkin ya pesukihan dan sebagainya. Santet dan sebagainya Betul-betul seperti itu adalah Ia mengulangkan dari keislaman Jadi di bahasa nyari Dari kita ketahui Kemudian yang Kedelapan adalah Mudah haratul musrikin Wa mu'awanatuhum Alel muslimin Menolong orang musrik Dan membantu mereka untuk Menghancurkan kaum Muslimin. Ini membatalkan keislaman Menolong orang musyrik, menolong menolong orang kafir, dan membantu mereka untuk menghancurkan kaum muslimin. Ya, entah dari bentuk mencari kabar, ya, memata-matai, atau mungkin dalam hal ekonomi dan sebagainya, atau saling mencintai untuk menghancurkan kaum, kaum muslimin, maka ini termasuk batangan yang salah. Demikian juga yang kesembilan adalah manik takwa dan nas Ya sahu al-khuruj an syariat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Seorang meyakini bahwa seorang meyakini bahwa sebagian orang boleh keluar dari syariat Allah. Seorang meyakini bahwa seorang itu ya ada seorang yang Jadi seorang yang dia itu mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia boleh keluar dari syariat Nabi suasa, dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana contohkan Nabi Khidir yang keluar dari syariat Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini termasuk mengkafirkan juga. Ya, sesuatu yang bisa mengkafirkan dia dari keislaman dia. Dia sudah, Allah sudah marifat, sudah hakikat, sehingga tidak lagi solat, tidak perlu puasa. Kenapa? Karena aku sudah marifat, karena aku sudah, sudah ini hakikat sudah, tidak ada ikatan-ikatan dengan syariat, syariat zaman, tidak ada. Ya, maka ini kafir. Jadi mempunyai keyakinan-keyakinan Alu marifat, alu e, hakikat Kemudian tidak lagi terikat dengan sunnah Nabi Tidak terikat dengan perintah Allah Maka dia kafir. Kemudian yang ke-10 adalah Al-Irad andinilah Berpaling dari agama Allah SWT Berpaling dari agama Allah SWT Tidak mau belajar, tidak mau beramal Ya tidak beramal, tidak belajar Maka seperti ini juga termasuk Yang memegang Islam jadi penjelasan beliau ini tadi perlu ditambahkan dengan hal ini tadi. Dan itu penting. Jadi, seorang yang dia itu menghadap kiblat kita, salat-salat kita, memakan sembilan kita, maka dia itu muslim. Ya, selama dia meyakini, saya Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi juga kita tambahkan. Ya, selama dia juga beramal, kemudian juga tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang pembatalan selama dia. Kemudian disebutkan berikutnya ya qala rabbul ta'ala. "Walanakhudhu fillah" Ula noma rifi dinilah nakut itu adalah pembicaraan yang panjang lebar, pembicaraan yang tidak ada gunanya, berdalam-dalam. Ula nakut tu, yani kita tidak berdalam-dalam di dalam zat Allah Subhanahu Wataala. Ya, ula nakut tu fitil fitilah, kita tidak berdalam-dalam, berbicara tidak bermanfaat di dalam dat Allah Subhanahu wa taala. Wala numari bidinillah. Numari mirah yaitu debat. Dan kita tidak berdebat di dalam agama Allah Subhanahu Bagaimana kita bisa mengartikan seperti ini? Subhanallah ya Syekh. Dai Ali itu membn isim wa da'la, yasirun jaylan wa da'la, munisarakan. Jayyani di sini Al Imam At-Tahawi, Inal kafi anikalamil mutakalimin al batin untuk menahan untuk berhati-hati dari ucapan orang ahli kalam yang batin. Ya, ahli kalam adalah batin, bukan berarti ahli kalam yang baik. Nah, ahli kalam itu adalah batin. Jadi Abu Syafi'i berpendapat orang ahli kalam, ahli kalam itu adalah syariat dibenturkan dengan akal, harus dibangun di atas akal. Ini ahli kalam. Hukuman yang menurut Imam Syafi'i itu adalah dicambuk dan demikian juga untuk kemudian diseret, ya, mengingat tingkatannya. Demikian ulangi. Jadi di sini untuk kita berhati-hati dari apa ucapan Nabi Kalam ya. Demikian juga mereka berdalam-dalam tentang hadits Allah Subhanahu Wa Taala. Bainaum yatakalamu nafilillah bigari ilmin, karena mereka berbicara di dalam Udat Allah s.w.t tanpa ilmu Ya demikian Iyatabiuna illa dhanna wa matah walangpus Yaudalah mereka itu mengikuti kecuali prasangka Dan apa yang menjadi wa nafsu mereka Walqadjaw mi robbimul hudah Dan telah datang kepada mereka Dari roh mereka itu petunjuk Surat An-Najm ayat 23 Tidak perlu berbicara tentang Udat Allah s.w.t Demikian <tutup> Disebutkan di sini oleh beliau rahimahullah ucapkan Abu Hanifah. Rasulullah taala, la ya'malu bihi hadan ayyantika fi dzati Allah bi Tidak semantasnya seorang itu berbicara tentang zat Allah Subhanahu taala dengan sesuatu. Tidak semantasnya dia berbicara tentang zat Allah Subhanahu taala dengan sesuatu. Bal ya mensifati Allah Subhanahu wa taala bima wasfabihi nafsuh. Dengan apa yang Allah itu mensifati dirinya sendiri. Demikian juga Nabi SAW alaihi mensifati Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian. <tuh> Jadi seorang tidak boleh untuk kemudian berdalam-dalam di dalam zat Allah Subhanahu Wataala, sebagaimana orang-orang yang dalam demikian juga berdebat di dalam akal Allah Subhanahu Wataala. Adapun maknawal nubari fidinilah maknahu <tuh> <tuh> la kita tidak berdebat. Ya Allah, Nuhul Mu Alul Haq. Kita tidak berdebat dengan Alul Haq. Orang-orang yang benar tidak perlu kita untuk berdebat. Mereka di atas kebenaran. Bielkohi shubuhat, ahli awua dengan melemparkan dengan memberikan kerancuan-kerancuan orang-orang ahlu ahwa kepada mereka. Ya, demikian. Menurut beliau. Ya, yang jelas di sini adalah larangan untuk kita. Termasuk dari akidah kita adalah larangan untuk kita berdebat di dalam agama kita dan disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi Wasallam. sallam disitu ada hadis-hadis yang banyak bicara tentang ini sebutkan oleh Imam Bukhari ya bisa, bisa dicatat hadisnya nomor 7158 kita beliau penyebutkan Imam Bukhari ya di kitab Ahkam bab Aladi al-Khasim yaitu ada yang berkhusus terus-menus berdebat Hadis Ali sholihullahi wasmalikum Bukhari nih Muhammad Muslim. Khabar beliau mengatakan kalau Rasulullah saw berkata Rasulullah saw ini larangan kita semua berdebat dalam masalah agama. Kecuali dalam hal ketika kita berdakwah dan perlu. Bunyi keahlian padanya. Ya, ada yang disebutkan ketika Allah menyebutkan dalam Al Quran di surat An Nahl. Oh tuh inilah sabiin. Wabrigamilheq mati walmaulatin hasanati wajadilhum bilatihi hasan. Berdakwahlah kalian di jalan Allah s.w.t bil hikmah dengan hikmah wajib bagi kita untuk berda'wat dengan hikmah kalau kemudian mereka masih dalam keadaan belum menerima kebenaran wal mu'iduh hasalah berikan mu'iduh, nasihat yang bagus sebutkan apa itu mu'iduh hasalah kalau masih kemudian tidak mampu ada syubat bercokol di pikiran dia wajah ilmu bila dia iasan bahkan debatlah mereka dengan bagus dan itu butuh ilmu bukan setiap orang mampu Ya, kalau merasa dirinya itu mempunyai kelemahan atau tidak dalam ilmu, maka meninggalkan tingkatan ketiga ini. Ya, karena termasuk ya secara umum larangan tentang masalah berdebat. Nabi mengatakan, semua adalah aisyah ini. Saudaraan H, ya Nabi SAW beliau mengatakan, abu dhuhr nijal ilomoh orang yang paling dibenci, yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, al aladul koshim, al aladu jadi ya orang yang bengkok, Al Khosim debatnya. Al Khosim itu yang sering berdebat. Ada Ad Emril Kusuma. Orang yang sering berdebat dalam keadaan, ya, salah. Dalam keadaan bengkok. Alat, ya ini munharif, awaj yang bengkok. Debatnya salah, debatnya ngawur. Terus menerus berdebat di dalam kebantilan. Itu orang banyak dihujat oleh Allah Subhanahu Wataala. Ya demikian Sebenarnya Yang menarik Aladdu Yani A'waj Bingkau Ya Sebutkan Wawasa budawak Munharifan Ala waslifam Ila janibihi Memberikan obat Tetapi dia Berbelok Dari sebelah Sisi mulutnya Yani Debatnya itu adalah Debat yang salah Debat yang awur, Yang dimurkai oleh Allah SWT adalah Orang yang paling dibenci oleh Allah SWT adalah Orang yang terus menerus Berdebat Al-Qasim itu yang ad-daim al-khusumah, terus-menerus berdebat, berdebat, berdebat, berdebat terus suka berdebat dia bersama dengan itu dia alat, ya ini bengkok, debatnya lawur tidak dilandasi ilmu ini adalah orang yang paling dibenci oleh Allah s.w.t sebagian mengatakan s.w.a. ibn di sini, abgatul ijal, saya mengatakan itu adalah orang kafir al-mu'arid, yang membangkang Saya mengatakan, ya al-mu'tamid, orang yang sengaja Baik orang itu kafir atau orang muslim. Menjernar yang benar adalah apa? baik orang kafir ataupun muslim. Ini sebagian mengatakan tafsirnya adalah Abu Durrijal yang paling dibenci oleh Allah yaitu orang kafir yang dia, demikian keadaan. Tetapi ulama ul yang lebih tepat adalah selalu belajar masuk di situ orang muslim ataupun orang kafir. Seorang muslim yang dia itu suka berdebat dan debatnya itu adalah bengok tadi ngawur. Ya, maka itu adalah termasuk yang paling dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya demikian juga. disebutkan oleh Imam Budawat al-Wattalah. Ya, disebutkan di channel Budawat. Habis Nabi, semoga lulusan. Ketika belum disebutkan di Kitabul Adab, bab Kusnul Fulu. Imam Nawawi juga memasukkan di dalam riadus salihin bab khusnul kull juga ahlak yang mulia. Beliau menyebutkan dari sini seorang imam Abu Dawud yang malaikat Allah. Hari sembar 4800 dari salih, seorang suh seorang dari suh syarifandi. Dari hadis Abu Uma pada waktu Andu, mengatakan, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hadis keutamaan orang yang menjauhi debat untuk dia itu adalah, ba, Allah subhanallah. Dari Abu Uma Maradrad luqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana zaimun disebutkan zaim itu domin aku menanggung aku akan menanggung bibten fi rabadil jannah dengan bait apa itu rumah aku menanggung untuk dia itu rumah fi rab disebutkan <coughs> sebagaimana bait di sini adalah kosong istana ya aku menanggung untuk dia itu istana Rohatil Jannah, mahaulah harjanannya, yaitu halaman surga. Ya. Jadi Nabi SAW beliau menanggung untuk orang ini mendapatkan apa? Mendapatkan istana di halamannya surga. Lima tarokan milok untuk orang yang meninggalkan debat. Baik kana muhikan walaupun dia dalam badan benar. Dia tahu dalam badan benar tapi tidak mau berdebat Maka orang yang seperti ini Nabi sallallahu alaihi menanggung untuk dia untuk mendapatkan dia ya, di istana yang ada di surga. Walaupun dia dalam badan benar tapi dia tinggalkan. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal qadi. Demikian juga untuk dia itu istana di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan dunia. Walaupun dalam badan apa main-main saja. Sebagian orang kan dia main-main, bergurau tapi berdusta. Makanya ini adalah perbuatan dusta, perbuatan dosa juga. Dia tinggalkan hal seperti ini, walaupun main-main supaya jadi ya sahabat-sahabat, jadi -sa kan, akrab. Akhirnya dia bergurau, tapi gurauannya gurauan dusta, bergurau dusta. Kalau dia tinggalkan, maka Nabi menjamin untuk dia itu mendapatkan apa? Rumah di tengah-tengah sorga. -tengah Nabi betin fi ahl jannah diman hasanah kau demikian juga Nabi menjami itu dia itu rumah di atas surga bagi orang yang ahlinya itu batu susu ya demikian, ya, demikian. ada pun yani ayat di dalam surat ya anahul An disebutkan di surat an-nahl ayat yang ke-125. Udawilah sabili rabbika bil hikmah. Tadi kita sebutkan. Berdakwahlah di jalan Allah SWT dengan hikmah. Bil hikmah kulli ahdin al-hasbi halih. Hikmah itu adalah setiap orang itu sesuai dengan tanda dia, sesuai dengan pemahaman dia. Ya gitu. Jadi dakwah itu bisa ditulis pertama tingkatnya adalah dengan hikmah dikatakan pertama berda'wah itu adalah dengan hikmah yang sesuai dengan keadaan orang yang dakwahi dan termasuk dari hikmah itu adalah dengan ilmu bukan dengan kebodohan di da'wah dengan hikmah itu adalah da'wah dengan ilmu wal ah bil aham falaham hikmah itu adalah berda'wah dari yang paling penting kepada yang paling penting itu. jangan berda'wah dulu pertama ya, tentang masalah puasa atau bukan Dakwah pertama asalnya ta'widh, ya, iaitu yang penting dan yang paling penting. Kemudian dia bilak makrof, ilad adhan, yang paling dekat kepada pemahaman orang baru masuk Islam. Ya, dakwahnya hal, hal yang paling mudah untuk dia pahami. Selain sulit-sulit dulu, isim, ya ada maknanya ada makrof, naik. Bingung dia malah. Jadi ya, yang sesuai dengan pemahaman dia. Ya, tapi refek demikian juga dengan lemah lembut, termasuk hikmah dalam dakwah itu dengan lemah lembut. Ya demikian. Fa engkau dalam bil hikmah, kalau dia bisa menerima dengan hikmah, alhamdulillah. Wa ila tidak mau. Tika tanda berikutnya apa? Wal al hasanah. Nasihat yang baik. Fa yadaki lu mau pindah pada bil mauidhoh hasanah, berpindah kepada derajat yang kedua. Mau itu hasanah. Itu apa? Itu yang tadi ditambahkan dengan apa? Dengan lunak lembut dan sebagainya. Tambahkan sekarang dengan apa? Balaghur wanah ji perintah dan larangan ya al-makrun ditargetkan tarhim sebutkan perintah dan larangan dan apa pahala diberikan ancaman sebutkan kalau kamu meninggalkan salat kamu nanti akan mendapatkan siksa kalau kamu melakukan salat semita di umpamanya ya orang yang di bebasan fikih orang saya mengerjakan 12 rakaat salat-salat sunnah ya salat-salat rawatib maka tentu itu rumah di surga Ya demikian Dan saya menjaga Menjaga yang di doa-doa Ya Allah ma'ataru ilah ilah anta. Maka untuk dia ini keutamaan ini dan itu Ya demikian Jadi tingkatan hasanah Itu apa? Disebutkan perintah dan larangan Yang diikuti dengan apa? Dengan target buat target Pahala demikian juga ancaman Anjuran dan ancaman Ya demikian Demikian juga disebutkan Balasan orang yang dia itu taat dalam surga penuh kehormatan. Balasan dia dia itu kemaksiatan mendapatkan ini yani, neraka. Demikian juga siksaan itu itu mah itu hasanah. Mah itu hasanah ada tambah itu tadi, tambah anjuran, demikian juga ancaman dan sebagainya. Kemudian kalau dia masih tidak mau menerima, ya. Baikana almaru ya roana mahu alih hakun. Kalau kemudian dakwah itu merasa dia benar. Apa kan ada ayah ilal fasil atau sebagai tukang dakwah kesesatan? Maka seperti ini bagaimana? Ya tidak setiap orang ya yang mampu. Bayu jadil, bayu Maka debatlah yang dia itu lebih bagus. Ya demikian. Tatos saja ini adalah orang-orang punya kemampuan. Ya demikian. Bayu turuk ala titakun ada disijawat diaklan wanaklan. Itu apa? Jalan-jalan yang bisa mengajak dia. Menerima dakwah itu secara akal ataupun secara nakal secara jadi Al Quran dan Hadis itu. Jadi tingkatan ketiga itu apa? Debat. Yang baik itu apa? Dengan menyebutkan jalan-jalan yang sesuai dengan didukung dengan syariat dan didukung dengan menurut akal. Mudah mereka pahami. Ya, demikian. Ini menghadapi orang-orang yang dia itu apa? Yang dia itu mempunyai syubhat, mempunyai kerancuan. Ini, ini derajat yang ketiga. <tuh> Al maksud, maksudnya adalah apa? Untuk tidak kemudian berdebat tidak, tapi untuk mencari kebenaran, ya demikian. Ini tentang permasalahan, ya tadi, debat. Secara umum adalah suatu ini tidak boleh, kecuali kalau mungkin disitu perlu dan tempatnya itu adalah untuk mencari kebenaran, maka diperbolehkan. Semoga doa Imam Al Qaribadi di, yaitu secara sunnah. Sudah menyebutkan wajdarah tak istiqomahlah. Kalau engkau ingin istiqomah di atas kebenaran, watorik ahli sunnah dan jalan yang lusuna, kau belajar sebelum kau fahdar al-kalam. Hati-hati dari ilmu alam. Washa kalam orang-orang yang mempunyai ya, ilmu kalam alam. Jauhilah yang ilmu kalam dan orang-orang yang mempunyai ilmu kalam Wal jidal wal Demikian juga orang suka berdebat. Demikian juga orang, -orang yang itu apa? bosukan bersisi-sini kebetul demikian demikian saudara punya panjang ni kedisini masalah demikian